dată o mare, ca să fim poporul minunat. Al lui Dumnezeu și slavai i mare s vestim oriunde ne-ncetat. și mulțumim lui El mi și sfânt, și îmi și pe pământ El Bine v-am găsit, iubiți ascultători, a emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. La microfon este preotul Valeriu, realizatorul acestei emisiuni, care în următoarele 30 de minute va aduce vestea cea bună a Cuvântului Sfânt al lui Dumnezeu sub forma unor meditații asupra fiecărui verset al Noului Testament al Domnului și Mântuitorului nostru, Isus Hristos. Lecțiunea de zi va debuta cu prilejul citirii versetului 2 al capitolului 15 al 1 epistolei epistolea lui Pavel către Corinteni în care vom intra de îndată după ce mai întâi vom citi o istorie scurtă din viața pictorului James Thornhill. Citeam astfel undeva că pictorul James Thornhill, care picta cupola Catedralei Sfântului Pavel, după ce a terminat una din picturi, a pășit puțin în spate pentru a privi tabloul dintr-o privire de ansamblu. Fără să observe, s-a dus atât de aproape de marginea schierei încât era într-un pericol vădit de a se prăbuși lucruri care însemna hotărât moartea lui. Prietenul său a observat pericolul în care se găsea pictorul și a aruncat o pensulă înmuiată în vopsea, drept pe opera de artă. Pictorul în furia a sărit în față pentru a salva lucrarea. Prietenul său însă a strigat. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu. Am stricat tablouri, dar l-am salvat pe pictor. Abia atunci a văzut Tornhill în ce pericol putise. Îi mulțumi din inimă prietenului pentru că îl scăpase de la moarte sigură, chiar dacă pentru asta i-a fost stricată toată pictura munca lui atât de asiduă. Să vă spun drept, eu cunoșteam istoria aceasta, dar într-o altă versiune. Acum, oricare ar fi versiunea, un adevăr de foarte mare valoare desprindind de aici o învățătură care ne poate aduce multă mângâiere în viață. De multe ori noi ne aflăm în pericole din acestea iminente de a ne pierde chiar veșnicia poate, pericole pe care nu le putem sesiza ori și cum ar fi, și atunci Dumnezeu se vede nevoit la fel ca prietenul acestui pictor să ne strice Jucăriile, cum zicem noi, să ne aducă o mare pagubă, fie materială, fie o boală, fie cine știe ce alte împrejurări, prin care să ne sustragă de la o pierdere groaznică pe care am avea-o, dacă am fi lăsați mai departe să continuăm pe calea pe care ne aflăm. Avem deci toate motivele să ne încredințăm bunului Dumnezeu că el nu face niciodată lucruri cu plăcere, așa cum scrie la plângerile lui Eremia, el nu ne căjește cu plăcere pe fiii oamenilor. Să fim încredințați că acela care a plătit pentru noi prețul nespus de mare pe însuși fiul său nu va da nici astăzi mai puțin pentru noi, așa cum scrie la Romani 8.32 și dacă a îngăduit să trecem printr-o mare durere, printr-o mare pagubă, printr-o mare eclipsă, dacă vreți, printr-un întuneric sufletesc, prin lucruri pe care nu ni le mai putem explica, să fim convinși că este mâna lui, prin care vrea să lucreze ceva de neînchipuit de bine pentru noi, să ne păzească de un rău iminent și, pe de cealaltă parte, să ne pregătească o mare răsplătire veșnică. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, te rugăm să și ascultarea mesajului de astăzi, ajutându-ne tot mai mult să ne căpătăm o încredere de plină în Tine, să Primind toate cele pe care ni le trimiți direct din mâna ta, ca pe cea mai mare binecuvântare, să facem aceasta pentru ca numele tău să fie cu adevărat slăvit și viața noastră să fie în pace cu tine și cu cei din jurul nostru. Amin. Chiar de s-ar Și pionos ar bate vântul Învață-mă s-ascult cuvântul Și lui să mă supun Și lui să mă supun Să mă să fiu statornic În rânduirea ta fă sufletul mereu mai dormit În ascultare tot mai scornit învață -mă să fiu și să rămân așa, Și să rămân așa. Haideți acum să dăm citire versetului 2 al capitolului 15 al 1 epistole a lui Pavel către Corinteni pe care îl vom citi însă împreună cu versetul 1 Vă fac cunoscut fraților evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o în care ați rămas și prin care, adică prin Evanghelie, sunteți mântuiți dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o. Altfel, degeaba ați crezut. Dragii mei, Sfânta Evanghelie nu trebuie numai știută ca literă, ci trebuie ținută, adică trăită. Numai atunci dovedim cu adevărat că suntem mântuiți, că mergem pe calea cea dreaptă. A vorbi despre eliberare și a fi eliberat din temniță sunt două lucruri total deosebite. Cel cu adevărat liber este văzut de toți și de prieteni și de dușmani fără să mai fie nevoie de o mărturisire în gura mare. A fi mântuit, adică a fi născut din nou, este ceva care se vede. Cel care ține Evanghelia va fi ținut și el de Evanghelie, iar aceasta se arată prin viața nouă pe care o trăiește. Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia prin care sunteți mântuiți dacă o țineți așa cum v-am propovăduit-o. Altfel, degeaba ați crezut, spune versetul de față. Așa scria, deci, Pavel creștinilor din Corint, așa ne scrie și nouă celor de azi. O evanghelie deosebită, o evanghelie stricată sau o evanghelie răsturnată, cum avem la Galatenii 1, versetele 6-9, nu mântuiește pe nimeni. Evanghelia trebuie ținută așa cum ne-a propovăduit-o Domnul Isus, cum ne-au propovăduit-o apostolii și, îndeosebi cum ne-a propovăduit-o Sfântul Apostol Pavel, apostolul neamurilor. Credința care nu are la temerie evanghelia crucii, adică jertfa Domnului Isus, și a învierii, adică biruința Domnului asupra morții, nu mântuiește. Sfântul Apostol Pavel propovăduia moartea și învierea Domnului Isus și îndemna mereu pe cei din vremea lui să nu uite acest lucru, căci jertfa Domnului Isus și învierea lui sunt cei doi stâlpi pe care se sprijină întregul templu al răscumpărării noastre din robia morții și a păcatului. Mântuirea este o lucrare prezentă a Harului Lui Dumnezeu în inima celui care crede cu adevărat. Credința care nu aduce în inimă siguranța mântuirii prezente nu este credința cea dreaptă în Evanghelia cea adevărată. Să citim încă o dată cu atenție versetul 2 de la 1 Corinteni 15. Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia prin care sunteți mântuiți, deci e vorba de acum, la timpul prezent, dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o, altfel, degeaba ați crezut. Iertarea păcatelor, adică mântuirea, pe care o dădea Domnul Isus celor ce veneau la el ca să-i vindece de boli trupești, era tot atât de sigură ca și vindecarea bolii, după cum găsim la Marcu, capitolul 2, versetele 9 până la 12. Mântuirea actuală, adică nașterea din nou, pe care o are cel ce crede în Evanghelie, este cea mai puternică mărturie pentru învierea Domnului Iisus Hristos. Da, e bine să știm bine lucrul acesta. Argumentul hotărător în favoarea învierii Domnului Isus nu este întemeiat pe documente materiale, nici chiar pe dovezile aduse prin mărturia unor martori autentici. Despre aceasta vom mai vorbi mai târziu, ci se bazează pe experiența personală și vie a sufletului creștin. Un om al lui Dumnezeu spune așa. Dacă ni s-ar cere o dovadă actuală a învierii aceluia care a fost răstignit și îngropat, aș spune biserica creștină. Iată deci cea mai bună demonstrație. Acest fapt este ușor de spus și de înțeles. Existența bisericii nu se explică nici prin învățătură, nici prin minuni, nici chiar prin moartea lui Hristos, ci prin înviere. N-ar fi existat biserică dacă Hristos n-ar fi înviat. La moartea învățătorului lor, ucenicii s-au împrăștiat ca fulgi din în vânt. Învierea însă i-a strâns din nou împreună. Și de-a lungul secolelor, marea mulțime a credincioșilor mântuiți prin credința în Evanghelie este dovada supremă a învierii lui Hristos, învățătorul lor. La versetul 3 din Iuteia Corinten 5 pe citim V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. O, iubiți ascultători, de mare însemnătate este în viață păstrarea ordinii valorilor. Viața însăși atârnă de acest lucru, atât în domeniul vieții trupești, și în domeniul vieții duhovnicești există un întâi, un al doilea și așa mai departe. Schimbând ordinea, punând pe al doilea sau al treilea în locul celui din tâi, viața nu mai poate avea un mers normal, ba chiar încetează de a mai fi. Vorbind despre cel mai însemnat lucru în legătură cu mântuirea noastră, Pavel scria V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. Iată deci, Hristos a murit pentru păcatele noastre. Acesta e cel din 1 lucru pe care trebuie să-l știm, este cea din tâi literă în alfabetul mântuirii noastre. Ce taină fericită ne descopere acest verset! Abia acum înțelegem ce înseamnă jertfa lui Abel, mielul de paște în Egipt, Șarpele de aramă în pustie, robul Domnului din Isaia 53. Versetul acesta ne tâlmăcește scriptura. citește deci, scriptura în lumina pe care o dă acest verset, și vei vedea ce luminos apare mereu adevărul: Hristos a murit pentru tine. Și apoi, ce privire adâncă în inima plină de iubire a lui Dumnezeu dă acest verset. Nu era altă cale și alt mijloc de a scăpa pe omul căzut și păcătos de mânia lui Dumnezeu. El însuși a găsit un mijloc prin care a fost pedepsit păcatul, iar păcătosul a putut fi mântuit. Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine, neținându-le în socoteală păcatele lor, scrie la 2 Corinteni 5 cu Darul lui Dumnezeu făcut, ție și mie, dragul meu, este... Hristos a murit pentru păcatele noastre. Și ce comoară neprețuită avem dacă apucăm acest dar? Aceasta înseamnă putere pentru o viață nouă și mângâiere în moarte, aceasta deschide porțile împărăției lui Dumnezeu, alungă pe diavolul și ne pune în siguranță pentru totdeauna în mâna lui Dumnezeu. Cu puțin timp înainte de moartea sa, marele propovăduitor al Evangheliei Spurgeon, a vorbit unei din apropiații săi astfel: Frate, cred că voi muri. S-ar putea, însă, ca voia lui Dumnezeu să fie să mă însănătoșească. Orice s-ar întâmpla, facă-se voia lui. După o scurtă pauză, a continuat spunând: Ce mi-ar folosi toate sistemele teologice noi acum când merg spre moarte? Și apoi, cu o voia să strălucire noi, a adăugat. Frate, teologia mea a devenit grozav de simplă, dar mi-este de ajuns. Ea se poate cuprinde în cinci cuvinte și anume, Iisus a murit pentru mine. Atât este destul, frate, ca să poți muri în pace. Și după aceea a adormit cu Domnul. Dragul meu ascultător, cum stai tu față de adevărul arătat în cele spuse mai sus? Ce faci tu cu păcatele tale? Unui om care spunea că nu-i pasă de păcatele sale, un vestitor al Evangheliei, i-a cerut o promisiune și anume, timp de o săptămână, să îngenuncheze în fiecare zi și să spună O, Isuse Hristoase, Tu ai murit pentru păcatele mele, dar mie nu-mi pasă de asta. Omul acela însă n-a putut face acest lucru și apoi s-a predat Domnului. Da, Hristos a murit pentru păcatele noastre. Cu mai mulți ani în urmă, în mijlocul oceanului, un vas a suferit o avarie. Au fost puse în acțiune numai decât pompele, dar totul a fost în zadar, spărtura fiind prea mare. Nu ne rămâne decât un singur ajutor, a spus atunci capitanul vasului. Cineva să-și pună viața în joc, să se coboare în apă și să încerce să astupe spărtura pe din afară? Cine îndrăznește? După o scurtă tăcere, un bărbat s-a oferit să se lase adânc. Vasul avea trei spărturi, a stupat-o pe cea din tâi, apoi pe a doua și în sfârșit pe cea de a treia, dar abia a izprăvit de a stupat că a murit. Pompele au fost puse din nou în funcțiune, apa a scăzut și capitanul a spus în cele din urmă, am scăpat, acum să căutăm și pe izbăvitorul nostru. Când se coboare la fund, iată că trupul izbăvitorului plutea pe apă, l-au suit pe vas, l-au îmbărsămat și ajungând pe uscat, L-au mormântat ridicându-i un monument cu inscripția Prin moartea lui noi am dobândit viața Și numele tuturor acelora care au fost izbăviți prin el a fost săpat pe piatră Dragii mei, așa este și situația cu noi Am fost scăpați prin moartea Domnului Isus Hristos Știm noi oare bine adevărul acesta din Sfânta Scriptură? Creștinii din Corintul îl cam uitaseră De aceea viața lor era tulbure și înneorânduială să mulțumim necurma Domnului pentru tot ce a făcut El pentru noi, printr-o viață de închinare și ascultare față de voia Lui. În continuare, la versetul 4 din 1 Corinten 15, apostolul Pavel, după ce mai întâi în versetul pe care l-am isprăvit, spune V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, spune apoi că a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Moartea și învierea Domnului Isus sunt, așa cum am mai spus, cele două fapte mari ale răscumpărării mărturisite de Sfânta Scriptură. În moartea și învierea Domnului se află temelia creștinismului. Dacă înlături această temelie, toată clădirea se surpă, orice nădejde cu privire la veșnicie dispare. Binecuvântat să fie Dumnezeu care a găsit un mijloc desăvârșit pentru răscumpărarea noastră, adică să dea la moarte pe singurul Fiu în locul nostru ca să fim îndreptățiți în fața Sfințenii și dreptății veșnice și apoi să-L învieze ca o confirmare că jertva a fost primită și noi suntem îndreptățiți, cum scrie la Romani 4, cel ce a înviat din morți pe Iisus Hristos Domnul nostru, care a fost dat din pricina fără de legilor noastre și a înviat din pricina că am fost ocotiți neprihăniți. Întâi moartea, apoi învierea. Așa a fost cu putință răscumpărarea noastră. Zice fericitul Augustin, dacă în lume este întâi viață și apoi moarte, în Biserica lui Hristos este întâi moartea și apoi viața. Deci, solia Sfântului Apostol către creștinii din Corint a fost aceasta. Hristos a murit, a fost îngropat și a înviat. Ceea ce ne izbește este faptul că, după moarte, el a fost îngropat. Nimic altceva nu arată că Hristos n-a dispărut ca o vedenie care se risipește. Nu! Sfântul Apostol Pavel stăruiește asupra acestui lucru. Ucenicii lui l-au pus în mormânt pentru că moartea lui era o realitate de nediscutat. Duhul Sfânt a avut grijă să răstoarne prin apostoli părerile unor oameni care ziceau că moartea Domnului Isus a fost o moarte închipuită. Aceștia erau numiți docetiști, adică închinători ai aparenței, căci susțineau cum că Hristos n-a murit cu adevărat, ci a fost doar leșinat, deci a avut o moarte aparentă și o înviere tot aparentă. Având în vederea bateriile de mai târziu ale oamenilor, cuvântul lui Dumnezeu ne dă dovezi nezguduite despre moartea adevărată a Domnului Hristos și învierea Lui. Evanghelia ne spune că i-au fost străpunsă coasta cu sulița, din care a curs sânge și apă ca la morți. El deci a fost îngropat, dar acesta nu este ultimul cuvânt. Această moarte nu-și are semnificația decât prin biruința de care a fost urmată, el a înviat. Avem în aceasta o minunată prescurtare a veștii mântuirii. Sfântul Apostol Pavel adaugă, Această evanghelie eu v-am propovăduit-o și voi ați primit-o. Nici nu era nevoie să spună mai mult. Dovada cea mai convingătoare a morții Domnului Hristos, urmată de învierea sa, se găsește în experiența făcută de cei ce au auzit, au crezut și au trăit această veste. Apostolul poate să spună, eu am propovăduit, voi ați primit, ați rămas și sunteți mântuiți. Dar despre adevărul morții și învierii Domnului Isus, nu știm mai nimic până nu credem că El a trecut prin aceasta pentru noi personal. Când suntem încredințați despre acest adevăr, atunci viața noastră ia alt curs și se îmbogățește nespus. Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, a fost îngropat, și a înviat a treia zi după scripturi. Ne-am obișnuit să stăruim asupra morții Domnului Iisus, dar aceasta nu înseamnă că trecem cu vederea învierea Lui. O, nu! Învierea Lui este garanția pentru adevărul tuturor cuvintelor Lui. Cât de uimiți au rămas ucenicii când au văzut pe Domnul lor înviat. Le spusese în mai multe rânduri că va învia, dar aceasta nu le intra lor la inimă. În dimineața învierii însă, toate îndoielile li s-au spulberat, iar bucuria și încrederea le-au umplut ființa. Învierea Domnului este soarele care a răsărit în cea mai neagră noapte, biruind desăvârșit întunericul. Pentru că Domnul Sus a înviat, înțelegem trăiniția dragostei Lui. El trăiește și ne ajută. Îngrijorările și povara noastră nu trebuie să le mai ducem noi, fiindcă El le-a luat asupra sa. Duhul nostru trebuie să fie senin totdeauna pentru că El este pacea noastră. Nădejdea noastră în viitor trebuie să crească cu atât mai mult, cu cât se opra, apropie timpul să vedem față către față pe acela pe care L-am iubit și în care ne-am încrezut. Pentru că Domnul Iisus a înviat, înțelegem nemărginirea puterii Lui. Toiagul Lui de Dumnie are putere covârșitoare. Avem mulți dușmani și lucrul lui este deseori în primejdie și amenințat. Dar totul este bine pentru că Fiul lui Dumnezeu domnește peste universul întreg și peste moarte. De aceea, oricare ar fi greutățile, credincioșii sunt plini de bucurie că au pe Domnul Iisus ca stăpân al vieții lor. În continuare, la versetul 5, Apostolul Pavel spune Și că s-a arătat lui Chifa, apoi celor 12 după înviere, Domnul Iisus nu s-a mai arătat lumii și mai ales vrăzmașilor lui, ci numai celor la care îl iubeau, celor la care aveau inima pregătită prin credință să primească lucrările minunate ale lui Dumnezeu. El își încheiasse lucrarea lui în lume în clipa când pe Golgota a spus s-a sfârșit. De aici înainte, lucrarea lui se va desfășura în biserică și prin biserică în lume. Înainte de moartea sa pe cruce, deci înainte de înviere, Domnul Iisus era om pentru că trăia în perioada întrupării cu viața omenească obișnuită. După înviere însă era Dumnezeu pentru că se încheiase perioada întrupării și începuse o nouă viață. Era taină pentru lume, dar pentru sfinți taină descoperită cum avem la Coloseni capitolul 1, versetele 26 în continuare. Pavel îl pune pe Chifa, pe Petru, în fruntea celor care l-au văzut pe Domnul Înviat, pentru că el, Petru, se va fi bucurat de stima credincioșilor din Corint. S-a arătat lui Chifa, apoi celor 12. Ceata apostolilor era compusă din 12 și numărul acesta este amintit și când lipseau unul sau doi dintre ei. E ceva obișnuit în vorbirea omului să spună numărul rotund unei cete compuse dintr-un anumit număr de oameni, chiar după moartea unia dintre ei. Apostolul aduce martori oculari pentru a dovedi învierea Domnului Isus, și lucrul acesta este de o mare însemnătate. Duhul Sfânt prevedea că se vor ridica unii care vor tăgădui învierea Domnului Isus, și de aceea a pregătit martori vrednici de crezare. Apostolii erau oameni cu mintea întreagă și nu se luau după năluci. Iată de ce sunt aduși ca primii martori ai învierii. Mare putere este învierea. Ce-ar fi putut schimba o mică ceartă de lași, cuprinși de întristare și învinși de evenimente, într-un grup de misionari în fața cărora nu se mai putea sta, care au răsturnat lumea și pe care nicio o piedică nu-i putea opri? Dacă învierea Domnului Isus n-ar fi fost reală, cel ar fi putut schimba pe Petru, dintr-un om lipsit de voință și dobărât de teamă, care s-a lepădat de Domnul Iisus în fața întrebărilor unei slujnice, într-un om care nu putea fi făcut să tacă nici măcar de întregul sinedriu, dacă n-ar fi fost reală biruința învierii? În cine se petrece duhovnicește minunea învierii, este schimbat din temeri. El devine martorul învierii Domnului. Numai cei înviați pot mărturisi cu adevărat despre înviere. La versetul următor, la versetul 6 din 1 Corinteni 15, Pavel continuă și spune După aceea s-a arătat la peste 500 de frați deodată, dintre care cei mai mulți sunt în viață, iar unii au adormit. Sunt aici trei dovezi puternice pe care le aduce Pavel despre învierea Domnului Isus. Acela care este de bună credință va fi deplin plin lămurit și întărit în acest mare adevăr prin dovezile arătate. Cine nu-i de bună credință nu va putea fi lămurit cu nimic pentru că el însuși nu vrea și respinge să fie lămurit. Evanghelia este prima dovadă despre învierea Domnului. În cele spuse de Domnul Isus în timpul celor trei ani și jumătate cât a propovăduit Evanghelia, de multe ori a vorbit despre moartea și învierea sa, căutând să convingă pe ucenici despre marele adevăr al răscumpărării întregului neam omenesc din robia păcatului și a morții. Această evanghelie a propovăduit-o și Sfântul Apostol Pavel tot timpul vieții sale. Scriptura întreagă este apoi a doua mare dovadă despre învierea Domnului. Sfântul Apostol Pavel folosește de două ori expresia după scripturii. Care-i Noul Testament nu exista încă. Atunci, desigur, nu s-a referit decât la Vechiul Testament, la aceste scripturi pe care le cunoștea atât de bine și în care copilul său duhovnicesc Timotei găsise din copilărie învățătura care te face înțelept spre mântuire. De-a lungul tuturor paginilor Vechiului Testament se găsește un sentiment general de așteptare. Însuși Dumnezeu în grădina Edenului, adresându-se în prezența Evei către marele vrăjmași, rostește această primă prorocie. „Ia, adică sămânța femeii, îți va zdrobi capul, iar tu îi vei zdrobi călcâiul. Geneza 3.15 Ziua biruinței va veni, ne spune această făgăduință veche, însă o biruință după ce mai întâi a trecut prin mari suferințe. Dacă urmăm citirea Vechiului Testament, vom vedea cum psalmiștii, prorocii și învățătorii preziceau toți o izbăvire făurită în încercare. Psalmul 22, Osea 6, Isaia 53 și alte locuri ne dovedesc din plin această realitate. Iubiți ascultători, ne-am apropiat aici de încheierea programului C104 din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții. Dorim ca binecuvântările mari și minunate ale Lui Dumnezeu, de care ne-a făcut parte în Domnul Isus Hristos, să fie partea tuturor acelora care se deschid să le primească. Amin. curie Mereu mai bine, Ți-a dulce-n iubit Tot ce Mai sus de file Prin răstignire Ne-ai dăruit Tot ce Mai sus de fire, Prin răstignire ne daru n iubire, mai sus de fire, prin ce în viață pe ștori dato prin arostâng, Lumina ta ne umple fața, Cât ne întoarcem